Спортивні забави Пристосування для улюблених зимових розваг Лижі, ковзани та санчата з'явилися приблизно тоді, коли й колесо, а саме майже 5 тисяч років тому Людям, що мешкали на півночі, вони були просто необхідні, щоб полювати і перевозити важкі вантажі по льоду і глибокому снігу який суцільним килимом укривав землю на кілька довгих місяців у році. Цікаво, що санчата були навіть у тих народів, які з роду віку не бачили снігу, наприклад, у стародавньому Єгипті. Найдавніші ковзани знайшли на дні озера у Швейцарії. Вони були зроблені з гомілкової кістки великої тварини і прив'язувалися до ноги тонкими шкіряними смужками. Десь у 15-му столітті в Данії почали робити дерев'яні ковзани, до яких кріпилися пласкі металеві пластини. Але кататися на таких ковзанах було незручно, тому люди допомагали собі палицями, відштовхуючись ними від землі. За століття до пласкої пластини додалося вузьке металеве загострене лезо, яке дозволило пересуватися вже без палець. У 1865 році Джексон Гейнс, родоначальник фігурного катання, удосконалив ковзани. Відтоді на них можна було не тільки їхати вперед, але й крутитися, стрибати, виконувати складні танцювальні рухи. Ковзани для пересування по землі вперше придумав невідомий голландський винахідник на початку XVIII століття. До дерев'яної дошки він прикріпив дерев'яні коліщата і прив'язав цю конструкцію до підошви черевиків. У 1760 році бельгійський механік-винахідник Йозеф Мерлін вирішив зробити фурор на лондонському маскараді. Він з'явився в бальній залі на перероблених з льодових ковзанів роликах з металевими коліщатами. Йозеф забув про гальма, тож на повній швидкості налетів на гігантське дзеркало, що висіло на стіні, і при цьому сильно поранився. Існує думка, що роликові ковзани завдячують своєю появою саме йому. Роком народження скейтборду – скейт з англійської ковзани, а борд – дошка, вважається 1958-й. Своєю появою скейтборд завдячує дошці для серфінгу або катання по хвилях, яка з'явилася значно раніше. Поза як на морі часом буває штиль що зовсім не підходить для цього виду спорту. То серфінгістам прийшла в голову думка прикріпити до дошки невеликі коліщата, щоб можна було кататися по суші. Перші скейтборди були дуже неповороткі. Виконувати на них такі трюки, які роблять сучасні скейтбордисти, було просто небезпечно для життя. Тільки у 1970-х скейтборди стали швидкими і досить містними.